Eskorte, pausos, pausos Erri, serri eta pausos, pausos ¡Hasta ¡Hasta la victoria! Gora erre euskal irratetako iokoak sehitzan dueten aldik ezuda gozo hunan finitzeko eta amikuseko igatiko estudiotatik, amikuseko bi! Errilekin lukuse, garruze eta... Morkezpena egitera joan engira, hasi gu gira ziekin, garruze? Jamari bai, Gibelt atzeratu pixkat eta justu jamari, eta goa zeiten zu egunerokoan? Abai, ados Bon, Eretretan retreta. retreta. eta lehen? Eta lehen uh, kondur giren nintza. Kondur giren. Eretre, vale. eh, ni ikant labezko eta hoge oh, ingehen ditzio eskola nintz, dach bezhen. Ni abenkin labezko eta etxeparen etxe ikasteniz. ikartzen iz. Eche parean ze maileetan ze... Le, lehenera paszten iz. Lehenera paszten. Digerhenera mm. beraz. Uhtegosua. Eh? <laughs> Engen ditzio eskola, txerrikiteko engenero? Uh, eta zain gausetara uh, joita analiz uh, da eskola aski horroko bat Boa, eskola eskola, edusen. Edusen. Buah, eskola man BTP, edo zain Egia? Boa, eskola eskola berrizia Eta hola sortuzila Hola Hala entzina asehitzen dugu lukuz erontza Bai? ni maia batani Eta Bai, sigara stazione. Eu uno, i boitense ja piskatouchet a stara solique. zu zeitendu maiak. Eh, uh, erisaine bordeaux la eskolan matean. Ados. Eh, uh, idoya la Claude Aitennis et a i cache fi a nice uh, jouita colissoan. C'est c'est l'histoire a jouita uh, ere. Bai. Untxan. Ni mi eta Echepariko lizeoan izere abenkin tai doia bezala liainan pastuko niz Adux Zorte guxoa pastu zute guxo ikasleak? Nei Eskeinirik <coughs> Boa erretreta duen zatoz talaketa honitza COVID-19 Beti <coughs> <in> etxengira <Europa. coughs> <coughs> Ebe iakin bort dioko izanen ditugura bort zenetuz zortzi dioko eh? Rien inguruko galdera, musika ez zautza, Kirolde esafio bat Azmak izun zonbait, galdera desberdinak, izintzi, kantu, bertxo eta konxiniak ezakietu lehutu dituzuten, ez da, eh? bon, dena gazte zirezte hori plazer bada, hau betzatagun bat, dena garruzen mutila guakarrik eta lukusen neska guakarrik. Bo, untsa da, horiak nahi hastin altzizte, joan eta neska guakarrik. Ne, ez duzutea tximanez neskarrik ez mutilik. Txatu gira, txatu gira. Bon, <gallat> de, Denako okupatiak. Denako okupatiak. Mm. Entzule, ez tizto terrenen tzorrutan grabatzen harigiren txai horiz, eta gagoiko behatzi behatzion eta norbait okupatia baren bada. Telebista ikusti askan Are... Gauza gozitza gumbazterra... Eta hasgiten... Gauza xiroxitara lehen jokoa. Gortez gorte... Bausoz bausoz... Erri zerri... Eta hausoz... Bausoz... Bara ez hau zaitu zuzutan ez zian erriak behiak Beraz norekin aseko gira... Ebe... S ...shifumi jokoa inandugu zinaktan... ...zatitzeko. <laughs> Beraz... <coughs> a, ...abenkin? <coughs> Norgen aurka egiten duzu? Mikele. Mikele? Bai. Iru man, ez, len man txana, lehen aldean erochtzen dira egu nire jokan bada aria... ...ezturak eta papera, ez eh, da besterik, eh? Iru tan, baat? Bi, Iru. Si, uh, Are, ebe irabazia, bon, lukuzerekin chen. astengira, aizturek no. papera moztu baitute. <risa> ebe baiziekin astengira, irabazio duzu uh, nikere, uh, bibazu. Beraz, lukuzek garruse zaut zehuzuten ez, edo ez, erantzun ona, bi pundu ez, bauzut erantzunik garrusek erantzuten alko du, bere erriaren tzata. Beraz, lehen galdera, garrusek zenbat Are, erri hauzo baditu. Zanbaki bat, mai, erri hauzo. venir <hazuk> ah. <tuturina> avec <tutu> se un secours ah, de eau ça. Le couscous était de bahna mera. Oui, le couscous. Çaï. Çaï. On chante. Est-ce qu'on sonne <tun> uh, <tun> eta bestan dertian... Eta bestan dertian... Uh, Arinaiz... Uh, Bikiriña horzteu zan? La hitze edo hori iztean zunkitzen ere hor... Zolauchtan... Ah, edo Ez hilaje ez... En senti... Bai, la hitze... Bordian tzabat... Iru... Iruzpa lau... Iruzpa lau... Lashai, ez da ez iru... Eta ez lau... Ez... Zuma dira Bi... Bi... Eta bai... Lukuse eta men. Donapola Ez un gichan. Estonkitsan. Donapola kochartia on astena. Eh, un asio daiera. Eta bidinai satan altsur askin giberenak benaiz. Amenduzek jaeten du beraz. Jaizentza pizkatzi nahi bi receta. Einizena stapinan belduxtun intzen, horro, jamarri estakite garustra siriana ese, einzen lengu garustez horiek itzi hartu bat sinitorro. Segi. Einizena mintzat, mena mintzat alduetan utzi. Luguse gargusean ezagutzana lehengo garguseko za <laughs> idatziut? Egia azken eix ten iratzen <Zerri> idat. Lehengo garguse elkartea usto aipatzen egin nuen, noiztik sortua da zutetan sortu zen. Elkartea Lehengo garguse. Ariotuta, ortugar. Se haitzen du Nikelex. Mi la sortie de Beirutabi. Esteta eta estatutuetan elkarteak xortzen al sirenas eta 1989a. Bera ez gaustakak lengogak husei xortetan. Xortua galgix, gastia, galgix. Ba, jo llevo <RUITAN -f1> are, Titiana Egana. Eh, egiten dugu Google robote mess Titiana nen, archivatu gida eta, hori, kosba generala, Are, mila, bedatzen utela 4010, 4010. Ja, gabezium da 4010. Ana hartuko utzi, ana hartuko utzi probazioa Are, Garuseko 2 zer gizutsut? Bi, da bi Garuseko 2 ereken izenak. Ah, zein isenak... ah. dira la piotsera joiten direna? Ah. Dobiduz osomaitekeri oh, tenutena. Okay. Oh. Eh, batzien ere erekin muger... e, Ongida gazteak ukaitea ikusten da gazten jakintza zeineta rafte joiten den. Bai, hizasura ez diz kelamin. Ez Ereken izenak? Ah. <mausakit>? Bai, est ta... bai. De... Mais... <laughs> <laughs> <laughs> esta sala. E hina. Esta git juste au sala ça. bestera. Bai, José. borda. Sala borda. <laughs> sala borda rica. Ves. Es tiene nudo, ¿no? Ve nada. Sekidan, behitu zutez egin errekan Esta izanak? Ahukiegi. Ez ta, ba, ahukiegi. Baina... Uh, Zola korua... Uh... Beztu zute. Bestu Garen dugu ez es. zuzutela... So bat, eta bestea... Zalarteko erreka. Zalarteko. Ez zinean. Sehitzan mm -hmm. dugu ondoko galderarekin... No. Lukuse garruzeri no. buruz beti. Ze dexagertu zen... Garruzen... Berritzagertu dena. Mm. Ordian. Vehor tu sistea ortik pas tante steliusis. Ber hocestus, el hocestus teiran sunik. Ean fit im zen... C'est <laughs> des <xa geartu> zen... C'est <güls> des chagritsus. eta horain bigitzak direnak. Ez argau zabat? Bai. Sarwait. <güls> Ean. <Arre>. C'est <güls> réactiver. Ser? <güls> Pocjuka. <güls> <güls> Eta egin zen dugu, garrusaren gana joanen giraz, eta zion goziketik. Beraz, beilaria. Beilaria, bai. beilaria. Garruseko hitzulpun hitzulgunea, anezu um, zuteik uste, na? Beilaria. Bailaria. Ua, nime... Um, Lenni cha pela, eta gero behilaria, mosuki. da. Ok. Erritxegiak, harin baziren galderak. Beraz, ze galdera, ka... <susurria> se dexagertu ustean, zure egan behir dute, zenbat, urtez, nuna pobleren menpe izan da garrusze. Egan <totumpe> hori ikusti dut. 넣u 제가. 오늘이ogan 여기. Melia. 얘 쌓아. з paralizan 간다. 지 Evangel Fernanegoan. 전채 tiola. 가�rupe. genommen. today. 지� worm. 이제 gebe 역tiake. 보라 El Suleyna garrousse ja garousse que zau... le pousser ça ba ba. me fait eh? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> bon, ez da souter ça autant garousse hein c'est bon c'est ta résistance le detrit bag de la chaille eu raté bag c'est ni qu'il était de la génération aussi que ça quand pis qu'a detrit allez le coupse baila baita no istik l'ocus zenda edo nois sortusen Guglida, garruz ez. Guglida, eee... eee... eee... es es es bai... ba holako zerbait... holako zerbait... ziak zer egaite uzute... ez akiko... mila bediratzen egun eta... teuf... egon hartuko zientzat garruz ez zen mila da iruduitama bost. ah bai... bosteko dezgerita xo nire biokzoneko ari bost urte... orde la estiluarekin otoia ez joxtan... Barthelemiaguer! Oho! Rokuseko <risa> hausapesa... Noiz izan si zen hausapes... Berai izan zen hausapes gaztene... Tam ikusen ustud beragutu lheireuken... Ibitbide luzena aurten aurtena aurtena e aurtena aurkestu eta... Galdu duen beraz ze urtetan hausapes agertu zen. Shlute mm. urte honazela... Lennaldikot. Bai, Lennaldikot. Gero gelditu beha. Baila, beratzi honta, hiruita emez Bae, hoita hiru urtetan, hausapez izan zen egin aldean. Menik ez dut hori. Ah. Eta, se bai... Segustela ez duzute bestek, nik dut laroita hiru. Ah. Haa? <gülsha> Klutsa. Niki interneten Egiten e, e, e, du hoita hiru urtze beno gehiago zituo lagar dean. Eta urte urtetan. Zautzen duzu berea dina? Oi, ni internet eztiot kasurikik. A dos, a dos. Ona txukut ez gida shakriko. Ja, nahien ze txand Itali ki biwat. Biraz mikruak edo mainak hasu. Alzumartako jauekia ehesen. Zerte tan. Alzumartako jauekia. Hau ez zen itsot beroi tamar xorrenda zure telefonia zaru iruro ga edola basinen hori ez ez le nagosan mila milas txu und ma oko sistema de da milas chire und vitamina arai arai nikira kurutan gauzen arai adosoro astebini heixenda meba migaldera kolaititud beraz ez girakixatuko zeinda Fitena iritziko, Dona Paulera. Altzumahtatik, abiatzen dena, altzumahtako jaur edo lukuzeko plazatik. Zein da fiten iritziko, Dona Paulera. Garustarrak, altzumahtarak edo lukuztarrak. Altzumahtako bidea fitea bian da gara. Ba, altzumahtatik. Eh, respetatuz, bai, eh, ah, no respetatuz. <laughs> Gizuzar batek egiten du borskako 6 kilometra eta besteak egiten du borskako bi kilometra. Hale, mm. beraz, zein ah. da fitena eritxiko, altzumarta edo lukuzetik. Bon. Altzumarta, Altsumar... mm. mm. altzumarta, mm. altzumarta ez? Es... Mm. Nik egin hori janan luken. Ba, hale. Yeah. Altzumarta, erantzun hona da, erantzun hona da. Zazpi minuta altzumartatik sortzi, lukuzetik. Muntza lukuztaak? Muntza, muntza. Ruxoki, Uda... Kastan dugu betan. Ego <laughs> da, da. Nikere eta trompatzen ezbera sa sa txekera ditutangusia. Gero eh? galdegin egin egin egin. Uh, lukuseko erriako ahmachia zauzuzute? U... Badireaako... Uh... Gauza uriak. Hai... Ba Bi Bextea, fea... ori, bai. Eta beztiak? Bi gauza karihtzen. Griša eta... Bada gauza uri... Irukiro, Guri eta fondu haze da? Guri, guri ha, bivazu, guri hori, eta gero? Tartza ez dira, silahrezko lehoiak edurako lako zaidu. Ez da silahrezko hamen lehoi bada behibeltzaz. Barkatu lukuzetagutzen zenuten? Hori behintzat, hiritsi dira. Beraz, bivaziak garruse, lukuzet sorionak, ondoko jokura abiatzen dira. Hame txetan! Koena, tartea abiatzen dugu, norka asamatuko kantu kantoiek, ez dira orain txetan entzonditugunak, eh? Juztu, eh? Ah, ha, ez hau zenituzten, juztu emaitzen behir emaiteko, eh? Luku ze zenbatetan zizte? Hori mm. da, zer hori <laughs> kalkulaatu zute. Eta amen, garruse, garruse, iritsi zizte amaretara. Oh, Zeru lehapartiai oh, dukontan, hamasi oh, puntu iragaztien aldirak egin ez. Beraz, haxigira <laughs> ziekin helukuzek, haxuzerrekin haxiko dugu aldiuntan gure leia bi minuta izanen duzute zortzi kanturen atse maiteko. Kantu on bat, puntu, ez ba da izin buruna ondokura eta ez bak izute eta passo bat egiten bauzute lehena eskenia ondokoa, ken bat, prexizte? Bai? ega tsulenen heriak sofri tsene yniserdi behar poder ditu bertuaren isena ez du isen buruak eta atorenisena ez du isen buruak dista unutten ama sas fisunak zu goda belaki se juju gordagait a beletaldia eta ti tant sajanoso ruta ha mucho pero ahorita masendo mas Baxoa kere ordira eh? Hau, xaxaikia. Hau, xaxaikia. Hapa, hapa tal dia. Eta burua eh? <truz> Eta eh, hastanak, hastanak. Eta bat boste erik ezta, katila bi hurria jira jira jira Katzut idiota, birata jira, Torri onta zuna hor katila batzala Eta goazzen? Eta goazzen... Eta... Eta Eta mendikat... Eta... Eta fina, eta fina, eta fina... Eta fina, eta fina, eta fina... Eta dudar... Pauliki haribe izan... O oh, pelio pelio loda len auketa gineni sano era Bendian go Ibanitza batzirejoesten batzirejoesten Tato, tato, opa, hare, ez duzute, eta denbora ere. Demora. Ioanda, beraz, uh, kontaket, inkietzizte ziaka? Piskat. Piskat? <risa> <Na razone, risa> Baxaz, bai, bai, gustud, noia, e mi. maituzula mikro hori eta sartzen zirera. <risa> beraz, <risa> beraz <risa> kulkurak inaitut, bai, iru blau go, xai, eta xai erantzunan uh, zientzat, uh, Eta ez jo horrein azpen mikroan. Bestela dena entzuten behita. Sei erantzun hona. Hama bipundu meken batekin. Hameka egiten duna. Ogoita batetan. Zireztela. Eta ziak. Be ikusiko dugu aldiuntan. Nola. moldatzen Zirezten. Eta. Ikusi behar. Preztizte? Bai. Ulerztukute prinzipioa. Bai. Bi minuta. Kantona duzutelarik. Egan. Eta hasten dugu. Gure... Lehi-yam. Asho. Asho. Nei. Oui. It's not a problem that I can't fix que sagt gesagt gesagt der ricinago piratue eh shotik da wei rixta po wei si deve dire come ça americani pachato shotik eranzuno le passo pasturi unisaveta da ca te qua Pachau Sala Masan, muntal desa muntal grandu altzukik eta altzukko alola dira altzuk utarrak bai bai Ba. Zerda. Sagutzen utzi egaren. arrivité fini le italien star <risa> bon bon ouais ramasser ça là. ouf à quelle heure marrali marribanoe ça saute est entorsement touristes il tashuna corsienne dans notre pour la nouvelle boutibat 2 3 4 A marponduta lai gishtentziztea. Mounchaba! Um, Mounchaba! <laughs> Eta ustut ken bat bastelabora. ez dut tuko, bella geak, txiko dituta. <laughs> Biot zuneko avicena, isi gari uromba izinaztena. Arexeya izazaguna, ondoko, ioko arekina, au Ra, quiero la guita en tus usted. Mm. Ay. Seis tú te quiero besar a. Estancas una Es que <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> valoya. So, <gülüyor> es que valoya. Danza. Tu no amikusen denak. Susira María, quiero la tuito bacana otra. ¿Estamos os chane? Es, ik bitzampi chaba da neste Ah, vale. Quiero <laughs> are begu kiri honetan uh, pompa dituko egitena oh, yeah. eta zikina eskubira lukoze oh, are yeah. irunezka oh, yeah. no hor uh, ia pompa egile hau oh, pa da <laughs> <Begituzira>, una diligencia <girentzira, laughs> minuta batez azkenba <laughs> pompa egiten dituzko nik uste gabe no meskubaloia itzute bai <laughs> beraz <laughs> minuta batez jono ez arte duta ama pompa Pundu bat, eh? Tranquil, Idoia. Korduan, laxai, lagun zonaldo zute, lagun dukotatzen Idoia prest, mikrono aza patzot, ashten zilek. Allez! Bat! Bi! Ido! Lau! Bost! Chei! Sazbi! Sortzi! Beatzzi! Eta ma, ha ikusten un chasira? Ameka! Amabi! Amidu! Amalau! Noi bost! Amaschei! Sazbi! On a sauvé... Emérez-y... Ogoï... oita Allez, oita-marche, on est en train de faire Allez, veste-bost Oita-shei... Tassasski... Oita-sortzi... Oita-bohatzi... Allez, Askena, Askena Oita-marche Biba! Biba, biba, biba! Itamar, Hidoia, eh! Zue salako kirolaria umdia Haseu zute trebaketak? Eia Ikasle sereo saizan berzira Ezira gazti gatoa Entrenatzeleak ezte horretan. Hidoia, markpampa Mangida bat zutanez izatea Ikasle zuzen, hola mintzat bon petan onagira Zurekin Aventina. Aventina, ikusiko eskubaloiania zikortu eskubalo ziren, edo ez <gülüyor> Maila honan da, Dona Paule? Eskubaloian? <gülüyor> Eskubaloian. Bai? Maila hona. Bai. Guna izizte <gülüyor> ekipan? Bai. Zue bai? Ushu <gülüyor> bat <gülüyor> <gülüyor> ekipara daizik. Ez, mistakit. Ez urashkin bada amazduk ziurte aldepikoak eta gero helduak mm -hmm. Nun zirazu zu? eta ziak horreindik uh, amazduk ziurte petik, horakoetan. Eta, ya emasorti urte pietiki. Emasorti urte pietiki. Ale! Bela... San... Abenkine, Res dugu, Aztentzila, eta nik honuaz dapatzel. <tze>? Res <tze>? dugu? Ale, nauzulaik. Bat... Bi... Iru... Hau... Bost... Chei... Zazpi... Sortzi... Eatzzi... Amar, et Amar, si onduta entzila, Ameka? Amabi... Amairu... Malawak na chak dugu, amabost... Ama Amashei... Amasazpi... <coughs> Ma sortzi, medetzi... Yeah. <laughs> Ogoa, ikusten hori iziondetan... Oita bat, oita bi, oita iru, oita lau... Oita bost, egimau nauzu, oita sei... Oita sazpi, oita sortzi... Oita behatzi... <laughs> oita ma, galea txikola! Oita meka, oita ma bi, oita ma iru... Oita, malau, oita ma lau... Oita bost... Oita ma sei... Oita ma sei... <laughs> oita ma saspi, oita, ma sortzi, oita medetzi, Be robot eh eh eh. Epepepe, tifozio li un c'è stato. Ora inbei, be duta, ta uzten bai. Gelditzen den xeekin utzi berichi. Irale txiki giza hantzi. Sei grimacha de realidad no Zerratzen erako zizte, baipiskat gehioa... Zer? Tekstu da, ezen zuen. Zer? Hannaiak nogal defendatzen da... <laughs> Beirogoi tenkoa. <laughs> Eta... Beirogoi... Egiten duna laupundu... Ogoita... Bostetara irizten da garruze... Amairutan delarik... Lukusen... Zinako arrezian, bukatu zen, iluntzean Norai ozuten argineek Hepe, <truz> <truz> hepe, hepe, hepe, mechila pompa gaiten ez arikozitzen <laughs> Ongi ee... Uh... Idoia? Bae, bae! Abitin, uh, maitot denbora pixkat izan entzaten, behar dut horketu izan bat ere, bera zera. Horrein da badakit. Jokoan, galdera bat, iru erantzuteko para da. Erantzuna, segidan hona, maiten bauzute, iru pundu zientzat. Ez bauzute honduko ikipari ustein, joguetas ten gira, ziekin garru ze. mendate, lepo, eh? Igo behar da, bastanetik, baigo gira joaiteko. Izpegi, ochondo, azpio roz. Zain? Izpegi. Izpegi. Ritxia zen hori ez dakit nola pausatzen ari noan hemen. Bazen ikiten zua eglu kustarrak? Bai. No, arrausen duzu egin da. Arrausen duzu. Ikusiko ondoko egintzen lehen aberri eguna. Donostin, Bilbon, Iruñan. Donosti, Bilbo, Iruña Abe guri. Bai. Abe bai, bai. Donosti da. Beraz, Donosti, Bilbo iruena... Donosti... Donosti, ez da erantzun ona... Ziek zer erantzun zuzute... Bilbo, Bilbo, erantzun ona... Bilbundu, garruz erantzat, garruz eberri zuen gana alduniz. Zer euskal egian ah, Argitara eman zen lehen egunkari euskaldunak. Eguna, euskadi, Eusko deia. Lehen Eguna. Egunkaria. Eguna erantzun. Bazenikian edo... Ikaxeuko agurtean. Bida? Bida... Bida bendik. Erreak azteak ere. Nun ikaxe zuzua, izan? Kortasztapenian. Ah, eskerak kortasztapenian, gauza interesgerrek ikashten diren. Ebe dira? Bi baziak. Ebe zien gana Bazenikitan, baziak? Ez. Alta berklaxean zira. Ez izte berklaxean? Eiste berhar klasean ez? horgatik zuzutea. ber programaax. Beraz, zer da erpurua zer da Erpurua Eiko alkatea, zuhaitz mota bat eskuko atz lodia Erpurua zer da. Hirigiko uzapeza, zuhaitz mota eskuko atz lodia. Bai, lukuzi... Ez lokakt, eh... Luker ezak itzak denek burua... Erantzun bat? Bai? Bai... Egiten duzute eg burua ziak? Bai? Egiten duzute? Egia? Eta mugu? Autoartzeko? Egia? Ez eztekik galde egiten dut? Dei egina feennik, dei egina izan dut... Mach txanda! Eri bazu. Era zirupundu zientzat ez da gerezki. Eraz nik ikasiot okay. zerbait eta garen ere erpurua egiten duz. <risa> <risa> <risa> eta bai, ez duzu erpurua egiten zuzak? Eraz ere, non sohtu zen Inazio Zuloaga pintore handia. Zumaian maestun eibaren. hiru aukera bat eta... Eibaren? Iakintza duten jarruztaz horiakak. E. Are zengana dut zen gira lukuzze, nola deitu hori diote san-mamesh futbol zelaiari? Lezama, futbol eskola, katedrala. Nola deitzen dute atletik zalek edo atletikeko san-mamesh futbol zelaia? Lezama, futbol eskola edo katedrala. Katedrala. Katedrala, mm -hmm. zolona, bebai, katedrala nola nautzun <coughs> behitzea. <de> <coughs> Biztan. Bizkaita horiak. Beraz, uh, lezama da, lezama da, edo, lezama? Zer. <coughs> lezama da, nontre diren usteo. Torea, tekoz, maizu hori aztok erran. Iriak entzenean, hain oren parteikatu, meh, untsas, eipundu. <coughs> Gehidu, eiten du emberetzi. Ez da, gaizki, aspaldi eginak dituzte, oieko goiak, ziak egin du zutena da... <coughs> Ameikapundu. Okay. Ameka pundu egiten duna oita amas segetan zireztela. Kondoko joko areten segezaguna aitzina. Ikusi, magusi, zer ikusi, ikusten, ikusten, ikusten. agitzen da lukuze, zergutzen da. Shobelekuminak atera behar dira. ez dago ezki. E ah, problemtz, eh, utzetika hisiste? Eh, un zara hori, egintzina. Beste horrenik irintzina hori, django ki sun bat zela. Django ki suna, voir expliquer à toi autre, s'en a beaucoup en cette explication, ana a shiconis, norik irin django ki zute. Iru pundu, berriz irakorzama, bi pundu, eta ez bauzute bigarren irakor jaldian, zier irakorketa egiten dut. Bai? Bai. Beraz, nuen dud, nik papera eman prestatu behituta. Prest? Amak, egintzidan etxea, ate eta leyorik gabekoa. Nahi badut kanpura irten, beharrezkoa zait apurtzea. hiuppunduak ez diitu zute. hamak egin zidan etxea ate eta leiorik gabea nahi badut kanpura irten zea beharrezko azzat apurtzea zute izaten al da. Ahudun izaitea, no? Ahudun izaitea. Ahudu izaten eko zen, izaten eko zen. Ez du hausta, ordun izatea, ateratzeko. Ego, joan engira ondokoen ganak, ahuzo, bozut erantzun naziak? Placenta. Amak egintzidan etxea, ate, tale, e, gabea. Placenta. Z, placenta bestia, ahudun joa iten eta ah, me, nora ah. joa iten ziz... E, au, au gen liburu ba da, eh? Ego, dox? Ah, Placenta sautzea, me... Ah, mahtxanda. Ah, mahtxanda, behi. Ez <coughs> <de. laughs> ah. e <him> <gasps> oh. oh. da plazenta oh. idatziak. Aholzea? Aholzea? Ebe. Eta bai. Niz aholze batean sohtu da. Eta e txitoa mm. nula no, ah. sohtu dira. Eta surdiak. Eta bai. Naume, sieriozki. Ez dakit derech batekin edo zailuat zientzat. Zer egitut <getLe> gara. Belarriak duze, isatza mots, beti korrika eta saltoka. Ez da izango hotz. <tus> Begitz irakurtzen dut, Belarriak luze izatsa motz, beti kurika eta saltoka ez da izango hotz. Lapina? Ne. Beraz? Ne? La no. La pia, bai? Beraz? Lapina? Lapina, bai. Lapina, ah, pundu bat zi. Bipundu bat zi. Nauzute, denbora nantzuteko, bai, deutzonek. Ah. Ah, -na. Biber, de mita, biber. Biber, amazkot zitarra, <laughs> izaten uh, zirezte, lukuse, emeritzitan, gelditzen. Zireztelarik, usta gaizkia, goxoki. <gülüyor> <gülüyor> Entzuzute, erintziaren. Tartea dugu. Eraz, erintzi joko duten, ebe edertasuna entzat 2.0 <coughs> erabakiko duta buka erana. Eta Luzetasunak ere badu importantzia amak segundu da txigitzen ba bat Ogoi etara iristen gaziste Bebeste Bi pundu oita amaketara iru Gura eh, me... ian Ez dut ze gula e, beker ez, ez izte trebatu? E ez Boa, gotuan behar izte Ura? Zaitik bagozu ura Ezin e, zuharen Ba, hori gero ikusiko dugu Beraz, aldeuntan zekin hasten gira garruze, norke inen du Ticianek. Allez, no. au round cité un chama microtique. <coughs> Fresh cellularica. Eh, ya que me lutor danzarisiste danzarisira so, jando so. No existé danzan? Organisme. Bore, Por esraitique esiste gabadingel ditu. Orbilago suté. Esté. Madoshara, chez gira estaba eta chaso goga vaia que esto una Yemenne. Ese giusto riteco a askenico quando doorganzico kidebat. Ta no. berak du bota. E ustud joku gutitako erintzipolitena. No Baina ez neskabatzen. Lor. Ebe ah, <tutu> okay. bai. Oh? bai. Ebe bai, ebe bai, ebe bai. Ikasten altzen uten berearekin. Eldoen urte dako, hasi konzizte zuzare. Lor, orain, danzan <tutu> <tutu> <A> hasi <beh. tutu> <Zitian, rest? tutu> e eintzin, egin zik eta egin zik. Bai, bai. Ego ginoke. Ego ginoke. Zitian, jesht? Eiteko orde ez videoak hor, ziek beste. Egin, egin zina egizehi. Jokuzetik hasi, laguzetek erantzun, onasor. Ahi, Geigi va l'histoire mon cœur ouvres-toi, Skyasky, c'est la peste. Maintenant soleil. Yashi. Ah. Eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh Je suis là. Ouais, je suis là. Mais quand tout ça, tu as dit nous. Ouais, mais. Un marche Et Maya Ingurri gara. <laughs> Bese, ja stentzira ikuno zapatzen mm -hmm. dut. Okay. Aiaia! Wow. Ahaztu <laughs> <laughs> tikiala. Eh, diragocsei. Eh, ba, <laughs> tian estilorekin askeri utoi. <laughs> Stagaldu <dube> bait utsua, <laughs> sinikitzikatzen. Aldiztas <laughs> bi zure eh? Jo. da susularik iruliki egiten. No. Sa spanish on Amerikastan. Ditjan puntu bat. Cool. Ezetar <baru> shunagatik unda meritz da eta Maia bi puntu. Edi gabeitzen bi duzu, Arsenalko susuloxileko ala beste. Borgentiko igintzi egilea gora diren partakotasuna zein injirekin antzi dut. Uh, Behaskan, eiton? Behaskan, eiton. Amikus ega ingeginen. Beraz, uh, bi pundu zientzat, oita bat. <coughs> Pundutara irisitantziste, emeretzitan, oita emeretzitan delarik uh, gajuze. Egoak egazkin bat inbioz, Eri abizangoren, Mezuen bare bino. PANDANGOR ELLA EZTEREN BERAGO ZOLIA IZANGO LETAMI, LETAMI OGIA ZURE MAZTE LARAI LARA LARA LARA LARA Hara beraz Orzidote, gantuz, harri orra Gau eskula jantzatzen, jarkitipi batoz, uskara I sinema euskara ikasi hobetzeko eta kantatzen da luku zen. bai, piskat. <risa> eta garuzen? Bai. Ba, bon, io kontan hori da, aukiratuko kantu bat, <coughs> eitzen da hitzak ikas, importantebait hitzak ikastea. Eta ez kantatzea ni bezala. La la la, la, la, la. kantatzen. <risa> Egia a capela. Saubes <risa> nu beraz. Beraz, se ve un charlotzena. Zekin, uh, norrekin asteniz orain behizekin, garruze. Lukuze, paskatu. Lukuze, Lukuze. Oh. erraiten dut aski. Oh. Ez, zek erraitu zute aski. <laughs> Neiki itzultzen dira. Erohtzen den kantua, <coughs> eruriko dena. Mm -hmm. Ez bauzute zautzen edo, nahiago gauzute, bihotzuneko behiniz, ondokoa edo intzinekoa utatzen aldo zute. Mezgiragi belgiten eta lego bat, puntu bat. Zortzi pundu dira, asten aldira. Joko Nos. juntan. Resiste? Mei, me. Aski. Aski. Gora tagora beti, sautze zute? Fekotze nosa? E, pizka, pizka, pizka... Non, non, non, beh... Edo hartu arghishkoa ndoko a joitea? Est-te, est-te... Non, non, beh, es... Edo haintzin dena... Tagora beti... Tagora lapurdi... Tagero? Tagero, d'ailu pate, eh? Ha beh, hori da, joko aztena egin behar Zta pate, ya, Eta visi eta eta gozi egi. Eta kitu? Eta kitu? Eta kitu? Eta kitu? Eta kitu? Eta kitu? Eta kitu? Eta hori, egin txato? Bintzate giten beraz. Bipondukaren usute. Eta eh, gora lapordi? Eta gora la lapordi. Eta gero axila ea hori egin txatena. Eta pate, gambesan. Eta Beraz, kantori, eta aintzinekoa? Eta kitu? Au. Au, atxigitzu zute auk. Naiz ez ez jakina... <laughs> Naizagoizut bipu nuukan. Jakina <laughs> aintzen galdegin basen utzun, zela goizian goizik jaikirik. Ez? Ez. Ondoko azan gugira uskadiko. Untsa zain goiz. Hori uh, gugira uskadiko azterit behar hori errepikada eta okay. lennatik bat ira engend USDA bat kantatzeko trendu z developeru kanwal! next gora eta gora beti eta gora lapurdi Biro sab görünan, egan zimera rawu hitsuko helabia non aria b stronga�� eskendeunga pe anhala gora eta gora beti gora gora Eus... Eus... Eus... eta gora lapurdi egisikoa eta bizi beti <risa> <risa> Gora, goran. Niker ezakiz. Beti. Baume baby vasek gorata goran beti bai gorala pourri. Ai. Euskarak bizi gaituz uzute ezta garen janduzuaz niger ira pulike izinezik, eh. Eta bizi bedi. Hai, bi pundu, bi pundu. Belukuse ongida, eh. Bakisu Maia ez dakizu ezbezira kilolari, meh, uxo egiten da importantena de la parte hartzea. <risa> El dudan adian, deituko, si dudalarik, anezu? Enizor. <risa> <risa> Olizu eo. Ale, bipundu, ogoita, irutara, ilistantziste, ziekina, garruze, egan aski? Aski? aski. Eri urats, mezzein, bebat, emendutana, Ugatsa seria une sola astunda. Einzin edondokoa seria, einzineko ostetuntza dela, atzineko. Einzineko? Ja, dago dalago dalatu einzineko. Benes. Einzineko edondokoa edo erigwatch. Eman hain zinikoa? Uatxez, egia oinez, ipagaldea mainala behar ez Se aska, euskal duna -e aska, euskararen euska euska euska. euska zatagnasa galdezka euska. Euska, euska Eri, Eskola, ergi eskola. Eskola. Eskola. eskola Zuzte zautzen hori? Zautzen dugu ba, ahaztam edila Iakin ondokoa zela erri bera, estiloekin, titan Eri, hori zen ondokoa, eta intzintzena Zego nau sutela intzintzena? Ez sutu tokerarit. Eh bai. Ez tuturri hartzen. Egoak. Oh. Dizen introdukzioa bigain. Ah, introdukzioko berchune amaitu oso? Ah, so, so, so, so, so, ah, ba. Bon. On zure hartzen dugu. Eh egoak ez sutauturik hori sai. Egoak. Ba, ni egoak. Me, asti nagan ta. Así estoy Ez tunik hautatu, eh? Ez, ez, ez. da, Menesto baliot khivat seria ero txandena ero txandena Esai sila itzakiasten Sino zitatien Baia pre faut je ta et ta bière rare <gülüyor> Baina no dela zen geia gushodi isango Baina norre lan, etzen gehiago joria izango, eta nink nuen maite, eta nink joria nuen maite. Trila la la la la la la la la la la la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 Beirogoita saspitara oh. iritsi zireztela bat, bat Arri gari, arri niz kalkulak egiten eh? ez da gino laterazisten alako emaitzauk egiteko Biba ziak ja. eh Biba garruse, biba lukuse Nauzute kantu bat ema lukustarrek? Zekantatzu <laughs> zute lukusten? Ez ez Ez? <laughs> bon, Eba eh azte indioko lapas giten Auzkarre, zaraz, zentran astra Jare, jare, jare, Txashtea, ustuteziak bertsolaritza, jastatia, bertsoa, ez, ez idatzia, eh? ah. jastatia, reiten zuen, Bye. probatu ez duenak ez dakizta erdenean. Ah. Bertsozale, bate, bate, bate, nintzatag gira. <coughs> bebegu bertsuari nintzatzen jogu inda bat ezartan, eta <coughs> bertsozale bai gira egitean ere. Uh, Aldeuntan horreken asiko gira, beziekin, uh, garruze, Ager, spremakatu behut, dintzizela prestatu gade, hor bat batean haitu ziztelai txekolanak egiten, beraz, hare, bota behrtua. Zait, titan bakarik edo hiruak? Hiruak. Hiruak. De titanik badogo garrusen merkatu, aurtengo egoerak digudenak endo, Horigusi jagatik, kinen akunt gandu, bainan ale dugu, lukuse sa paldu. Polita. Oh, Polita. Polita, Polita, Polita. Zagaizki, bibasiak. <rire> Ertaina. Garouse, sehitzen dugu lukuseko erchoarekina. Unki, ez <risa> ba la chaîne onki, qui qui la sente ça est trabe Maya arazo bat mikroekin eh eh kananin astante Areh gital Sendaire Areh right on se couverture dina Areh Loq taragila gu ihatira eldun ga rosara bastech Horibaina idugun, iraz direndo gardu, ahunt berdin zaigun, unadina giragu, irraia baitugu. <coughs> <coughs> Ixi <Isiga>, garri ontxea! <gencia. coughs> <coughs> Eta hori da importante naio konta. Iria momentu goxobaten pastea. Eta ara, momentu goxobaten pastea rambezala. Biba siek, Berktsu pulita, behina bakizuten nieniz berktsulari eta niz zepaile izaten al. Beraz bihotzuneko aniz bakoitzari bipundu eskintze ut oita bost kundutara iriske <gülüyor> entzizte eta begoita bederatzi uh, Ara, jokoa egina. Gurtez gurtez bauzoz bauzoz erri zeri eta hauzoz DALA VICTORIA! Hara garaipena, Garruzen agelituda, begoita behatzi! Tundurekina, Lukus Tarrako hitabostetan agelitua zireztelari, baina Bertzoak egaiten zion bezala hain eh, txatu zizte, bai Garruzen garaitzen, baina zinezten hemen ez galtzeko, ez irabazteko, bai momentu gosobaten pasteko. Bertzo, edera, zinez, eta lai izan da. Pazer bat ezan da, niretzat, bia irri hauek uh, juntatzea. Eusperdu berdin izan dela, bai? Bai. Zazaili izan? Ez duzuta amets gehiztuak egin, bezperan. Biskat sufritu eta... Berritin atxuntan. Atxuntan, <gülüyor> <gülüyor> pastea, da, pastea da, pastea da, pastea da. Ebe, miezker, garruze, miezker. Lukuze, eta miezker ziak entzule. Gurekin egotea gatik. Gora egia, saioa bukara erontzera. Irixten arida, placer bat, placer bat da dago ziantzikin izatea. Eta zer egan, segi, euskalik hatiak entzuten. Eta gora egia, pagtatu, Gora egia. <gülüyor>